ira ba dugu eta ostegunero egiten oi dugun bezala mundu Arizoa, atala argulloan saioan gurean da nazioarteko aditu txenteenreko no ka egunon eh? txente bai egunon mundo beti komodo bueno aimate eh, gai ditugu eh, aipatzek aipatzeke hasi hasi berdugu bizkat eh, frantziko asuntuoekin ez hor eh, badirudi mujairin delako batek egin dituela azken egunetako hilketa hoiek eta bueno orain eh, setiatuat dagoela itxe batean ez eh. Bai, dena denez, bueno, eh cautelas edo mesfida antzaz hartu beh ditugu honen inguruan jasotzen ari ditugu iaia ba, ia berri guztiak, eh, oso, oso bitxiak dira notiziak, e, batean ba, komentatzen digute ba, e, elkarrizketa baten ondorioan sortzen dire holako notiziak, gain esaten digute ba daramatzaia ez da bat ordu inungo komunikaziorik gabe, baina ni uztet ere bitxia izan da, seren ez da e, izan babateko e, asunto bat, gogoratu berdela nola martxo hasieran bi, bi ekintza edo bi atentatu egon ziren militarraren kontra, militarraren kontrako atentatuak ere, ba bueno, adierazten dula alde batetik, ba, gauzak gausak nahiko ilunak sortu ziren horren ingurun eta ja e, komunitate jurtarraren kontrako atentatuan, ordun bai ja estatu gausa bezala hartu da Frantzian ba gai hau, es. Eh hasieraan poliziaak, ba, bueno, denetatik ere esan du, e, ba, militarroi bat izango sala, segurazki, zen prezisio oso egindako atentatuak eta tiroketak sirela. Gero, ba argitzen gola ere barrazismota zenofobian guruan, ba holako kokapen bat egin ber sala, jakinda Bai solduak Iparfriko erroak zituela e, zituztela eta bestaldetik batarren komunitateen kontrako atentatu atzala. E, baita ere hasieran hasi ziren esaten bagian e, e, ero baten ondorioko ekintza batzala, e, aipatu zuten ere eskumuturreko eta esker aldeko ba, talde armatuen inguruko teoriak, baita ere kanpoko ba, talde armatuen preentzialkaeraen inguruan tabar ta barrerez. Baino bueno, eh, denbora pasa eh, esan dugun bezala, ba Jutarren kontrako atentatua ta gero, ba badirudi kokatu eta daukate ba, autorea edo bueno, principios bere gainean etorriko e, den baiaia e, es salaketa guztiak. Mm -hmm. Tipo honen inguruan, ba, bueno, e, bitxia da bere ibilbidea, berak eta informazio, esan dako informazioen arabera, e, defenditzen dula bere burua alkadaren partai de bezela, baina horrek ere salantzak ematen digu, es gainera jakinda momentu honetan alkaeda ez da garaibateko erakunde bat, alkaeda gehien bat idea bat dela, eta ide horren inguruan mobilizatzen den, ba, bai talde eta bai pertsona desberdinak, sinungo eh? harremanik haien artean. Eta hori bai da keskatzekoa jakin da, mm, alkaeda izan da, edo eskumuturreko izan da badirudi di, gero eta gehiago ikusten dela, ba, norvegiaren kasuaren arabera ikusi genuen bezala, otxo ba, bakartiarroriek, esau eh? da pertsona bat gai gaur egun Europan bertan, ba, armategi bat ukitzeko bere txian, eta ba, nahi duen momentuan, baulako sarraskia batekin, noruegiaren kasuan ikusi genuen bezala, zenolako e, sarraskia izan txala, eta kasu honetan ere gai izan dela ba, adibidez, estatu frantziarra momentu honetan, e, ematen diren mugimendu politiko eta elektoral guztiak ba, baldintzatzea ez? Bere salantzak asko, informazio falta asko, baina baita ere ba, keskatzeko moduko e, goera baten aurrean momentu honetan kokatzen gara. Mm -hmm. Ba, dirudik gainera, gertakari honek e bueno ba, Nola baite Sarkoz iri onura Ekarri diola ez eh? Bueno, eh, han ere teoria desberdinak, daude, kontutan atzen baldin badegu, ekintzak e, izan dira oso, oso zuzenak, ez, hau da, gainera, gaur egungo estatu frantziarren ba, bisutaben kontrako ekintzak izan direla, alde batetik e, komunitate judutarren kontrakoa, eta beste batetik ejertzituaren kontrakoa, ez? Bere, han ere, sortu ziren zalantzak, ba, adirazteko ea, sarko ziren onurako izango zanala, ez, egia da ere, eta hori, sarko zitik e, baina baita ere ba, Holande edo lepen inguruko e, diskurtsoak entzuten eta irakurtzen baldin baditugu, ikusten dala argi eta garri, etorkin inguruko politika gai zentrala bihurtu dala espalditik, ez? multikulturalismoren kontrako, emuak jartzeko adierazpenak, kontrol zehatzak egiteko gero eta gehiago ba, bueno, eta horrek ere baldintzatzen du diskursoa, eta honen inguruan ematen denian, ba, holako gertaera, eta bein eta berriro gainera, ja,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 badiru di kokatzen dela, e, pertsonaia ba mundu musulman edo mundu jihadistan inguruan, ba segurazki bai izango dala lagungarria badierazteko ba, komentatu duzuna, ez? Eh saxkozien eta holako posizioen aldeko jarrerak gero eta errezagoak izango dira azaltzeko, baino era berean ere ba inseguridade bat ere, susmo bat beintzat topatzen dugula aipatutako argudioren arabera, ez? Hau ez da kasu aislatu bat, posible eta hau repitatzea momentuan eta segurtasun esa e, auteeskunden garaian normalean oso kaltegarria izaten dela ba daudeen dauden pertsonaientzat eta momentu uh -huh. honetan sarkosi dago anez Aimat analistek diotet sente ez dakitzuk bere iritzi berekoa zean e, terrorismo islamistanen beste era bat omen dela hau Ba, bueno, eske, komentatu genuna, e, inguru hortan, e, biolentzia armatu horren inguruan jihadismoa deitzen dena, ez da, e, e, realitate homogenio bat, eta ez da gainera, e, e, strukturaldetik ere, ba, gaur egun arte ezagutu ditugun, ba, talde eta erakunde motatakoak, ez? E, aipatu dudana, e, alkaeda eta jihadismo transnacional deitzen dena, e, idei bat da, e, garai batean, egia da, alkaeda san erakunde atz bat, bere militantekin eta barretabar, baina momentu honetan geien bat da ideologia bat eta terkin hoietan kokatzen diren ba, bai pertsonaiak eta bai taldeak erabiltzen dute ideologia hori, baina gero bakoitzak dauka bere agenda propia, es? E, honetan frantzian ikusi dugun kasuan, ba, denetatik topatzen dugu, es? Ba, militarren kontrako ekintzak teorian dala salatzeko e, e, militar frantziarren presentzia Afganistanen e, belotaz ere, dosapitaz ere itzegin dute, egiten dute ere palestinataz, hau da argudio eta teoria asko dituzte agenda politika horretan, baino atterki edo babes nagusia beti errotuta dago balkaera betzelako ideologian. Mm -hmm. Bueno, gai ez alatuko dugu txente, eta Afrikara goaz, izan ere hor ez kolpe bat, izan da malin da? Bai, eta bat baino gehiagok esan zuen bere garaian Libiaren gatazkaren arabera, e, posibil izango zala, bat gatazka hori zabaltzea, edo ondorioak izatea beste estatuetan. E, ezin dugu aztu, e, Libiaren gatazka eta gero ba, Afrikan eta ipar -Afrikan gehien bat, ba, armak nun nahi topa dezakezun, e, gero baita ere talde armatuak, Sortu dira eta mugitu dira frontera bede zioien artean. Ez? Eta malikasuan ere, ezin dugu iparraldean batuare gerria ba, kokatzen dala eta hauek ere ba, aspalditik mantentzen dute ba, borrok armatu bat ez bakarrik malin, baino baita ere beste, beste estatu, inguruko estatu batzuetan. Momentu honetan malin, ba, ipusidegu ba, gidoi bat oso zaguna e, Afrika osoan, hau da, militarrak altzatu dira, gaur egungo gobernuaren kontrako, e, jarrerak edo e, neurriak adierazten, ez, lortu dute hiriburuko zentroneuralgiko guztiak kontrolatzea, eta badirudi ere ba hemendik ba, aurrera negoziaketan hasiko direla. E, aitzakia izan da, gainera batuare jenkontrako borrokaaren estrategiaren eza edo, eh, eta bueno, e, horienetzak ba beste aitzakia besterik ez dala eta erabiliko dute e, ba bezala haien eskaerak edo haien e, potere inguruko leiak ba, edo kontrolatzeko hobeto. E, ez da izango nere ustez e, Egun bateko egoera alde batetik edo bestetik amaitzen baldin bada estatu kolpe hau argi dagola pozo bat utziko dula eta pozzo horrek baldintzatuko du urrengo hilabetetan, segurazki, bai mali eta bai in guruko Estatu Afrikar dauden Estatu desen egoerak.:, <todik> <todik> bueno, eta e, Kolombiare aipatu behar dugu ez? Bai, eh, eh, han berriro ba, gu da bere pilpilean dagoela adierazten digute iaia eh, astero, ia, ez, eh, pasaden astean izan zan farkaldetik eraso eh, nahiko potentea eraso horren ondorioan ba, kritikak oso-oso gogorrak eh, azaldu ziren Santosen kontrakoak, ba, baita estrategiaren akatza izan zala kontutan hartzen baldin badegu ba, soldadu askok eta asko ilakoen artean oso gazteak ziren eh, nola kokatzen da iaia ia, Santosen estrategia bakarrak eh bere poterea mantentzeko Bafarren kontrako borrokoetan, e, gerriaren kontrako eh artikulo edo artikulazio bakarra izaten dala normalea bere, bere argudiok argudioak, ba, poterea lortzeko eta ba, bueno, ikusi dugu erantzuna, es erantzuna ere oso basatia, 30 e, bat e, gerria heri hildira e, eraso baten ondorioz, e, baino horrekin batera adierazi ber dela momentu honetan farken egoera naiz eta buruzagi asko galdu asken hilabetetan, ba egoera ez da batez ere aholduta e, kontutanatzen baldin badegu daramatzagun ilabete hauetan urte honetako hilabetetan, inoiz baino ekintza gehiago egin ditu e, gerriak eta horrek ere ba baldintzatzen du asko eta asko Kolonbiar ematen den politika eta salatu da gainera ba nola, santozen operazioak edo santozen diskurtsoak e, gogortzen direla, justu kojuntura honetan alde batetik esan dugun bezala, fark erakutsi idula argi eta garbi e, bere gaitasuna baldintzatzeko politika eta baldintzatzeko ere e, politika ea estatu terrorista hori, baino berean adierazi du publikoki prest dagoela negoziaketak e, azteko eta bere... Ba, jarrera positibo edo baikorren aldetik, ba, du ere, pres dagola alde batetik, baiketarekin amaitzeko, eta eraberean ere, ba gaur egun presoak ditun militarrazkok e, askatzeko, ez. Ta justu, olako kinuak egiten direnean, ba etortzen dira gobernuaren aldetik, ba, erantzun gogorrak, erantzun basatiak, eta badirudi di, ba, santos eta santos inguruan mugitzen direna, kolombiarri oligarkia hori, ba, pres dagola berriro ere, Ba, gudara jotzeko eta ez bilatzeko inungu ezten bide negoziatua edo elkarrizketatua. Mm -hmm. Bueno, eta estatu batu etara goaz e, badiru di, badogula irabazle argi bat dagoeneko, ez? Mit, rubni? Bai, e, gero eta gehiagoa, ez? Gainera, ba, bueno, justu eguna hau eta e, bai, portorri konta ilinoiz maitzak eta gero adibidez, ja e, alderdin barnean, babes oso kualifikatuak lortu ditu, ez? Zorieta dit, itariko bat da, bus eh, Floridako gobernadorearen babesa, eta horrek ere jadierazten du, ba, neokontzer bat edo eh, eskumuturre inguruko sati hortan ere, jendeak kokatzen ari dala, eta kokatzen ari dala eh, gazteleanez esaten duten bezala, kabaiogan adorrez, ja, eh, santorure nadierazpenak ere oso, oso bitxiak izan dira, es, gai, jabai, eh, argi garbi kokatzen bere burua, ba, eskumuturreko eh, izkina horreta eta horrek ere ba segurazki kenduko dio babes de xente urrengo urrengo leietan eta ba bueno ja ikusita romne e, garaipena azken egun hauetan eta etorriko direnarekin segurazki baina oraindik e, goize da hori izateko baina segurazki izango dala nagusian alderri republikanoen barnean eta lenbaiten bada ba hobetuaientzat zen ja hortik aurrera aukera izango dute ba obamaren kontrako e, bere artilleria guztia martxan eta makinaria guztia martxan jartzeko, zehuain arte ikusi dugun leia, haien arteko leia izan dala, labankabak eta zauriak oso, oso sakonak izan dira alderri republikanoen barnean, eta ba, laizter mantentzen badaia edo kokatzen bada, bada autagai bakarra, ba, aukera izango dute ba, zauri oiek izateko. <hazurra> bueno, eta azkinik e, Sirian emandako aldaketa aldak handia Bai, bai, e, argi dago nazio batuetetik e, giz, e, e, segurtasun konseiutik jasodugun dugun azken azpena, ba, bueno, hanaren e, planarekin bat dator eta han klabe izan dela, baitxina eta erruxian lehenengualdiz bat egin dute e, mende baldeko, ba, Bretaia ondia, estatu frantziarra edo estatu batuak ez. Eta hemen, e, argi dago ere Ba bueno, eh principios planau, eh, anaren plana, ba adierazten du eh apostu bat, eh ba ba e Rusia ere kokatzeko orokortasunean, oain arte, Mendebaldetik saiatu dutena izan da ba, maniobrak eta gauzak egin, baino e, pixkat baztertzen Errusia Libiaren kasuan oso adierazgarria izan zen, eta Moskuren jarrera hauteskundeak eta gero gainera, ba, oso oso argiak izan direla, ez daudela presto, lako erruak edo lako egoerak errepikatzeko. Ez. Eta momentu honetan, ba, bueno, E, ikusten dela, e, plan horren inguruan, ba, e, sueten bat eskatzen dala e, eskatzen dute ere ba, negoziaketak, e, bi alden arteko negoziaketak, e, bitartekaritza batean bitartez egiteak, laguntza e, utzi bar dutela, eskatueu preso politikoak eh iriki ere komatxot artean eh Siria ba Mendebaldeko komunikabideei eta bueno beste neurrien artean ez eta hemen ikusten dala argi eta garbi eh Putinen apostua ba ia jemenantzeko ba, tranzizio baten aldeko e, apostu sakona ez? hemen erreforma bat eh reforma batetas gaude egiten inolas ere ba, erregimen aldaketa batetas edo beintzat e, lehenengo momentutan erregimen aldaketa sakonetas eta gainera e, ikusten da Gala e, kojunturaren arabera, bat denbora e, Mosku eta alazaren aldeko momentua gala, ez? E, e, oposizioa ez da gai e, alternatiba bateratu bat aurkezteko, e, bakarrik da alazal kendu behar dala, hori da gai bakarra eta hortik aurrera ezin dute egin. Ikusten dala gainera, estatu bat duak ez dagoela prest, e, ba, e, aventura militar batetaz, e, bere burua kokatzeko momentu honetan, Eta horrekin batera ere ba, ikusten da nola berriro ere Ligi Arabiarra oso oso haulduta ateratzen da olako egoeraekin, ez? E, Arabiar Saudien apostua ba, oso oso gogorra izan zan, bera, bera apostua iaia gudat zibil batera eramaten zula Siria, eta horren on, horrekin batera torriko ziren ondorioak ba, oso oso arrizkutsuak ziren bai siriaren bai eskualde oso erako, baino baita ere mendebaldeko interesentzat, ez? unberes eh, horregatik segurazki hemendik horre da olako mugimenduak sakonduko dira, saiatuko eh, dira balasadarekin ere negoziaketak susenak mantendu, eta irtenbide bide negoziatu baten bitartez ba, gian, ba, lortuko da Siria ba, beste eszenatoki bat, baino inolaz ere nere ustez Baiz Washington eta beste aktorek ez daude la pres momentu honetan bairak edo Afganistanen emandiren eh, edo Olivian bertan ematen ari diren eszenatokiak errepikatzeko momentu honetan Siria. Ba, txente, rekondona, ziorteko aditua mila esker, beste aztebetez gurean izategatik, izan ondo eta hurrengo arte, Mila esker zuei, hondibili.